Тип то може й собі, як от і ми козацької вольності пошукали, коли ж не сила, як старшина з гетьманом розпорядила, так і засталось. Давай посполитий до скарбу, і подачку від диму, давай і підводу, і греблі по шляхах, гати, а козак бач нічого того і не знає.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 Та вже й не сунь туди, наш брат. Де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй. Сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то діти тії богатирі, тії дуки-срібляники зголоти розплодились. У Хмельниччину рідко який шляхтич зачепився на Україні, приставши у козацтво. А тепер їх не перелічиш? Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну. А більш сього вельможества із козацтва таки начиналось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у Сіром'язі йшов. Той же застався у убожестві, а йому фортуна на війні послужила. У старшину у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак то, братці, отак то діти. А Шрам збоку слухає, слухає, да не знає, що вже тим навісним речникам і казати. Нічого і речей дурно тратити, думає собі. Тут, бачу, довго хтось поровсь, а не хто більш, як у тій прокляттій комишники. Аж яку старовину розворушено. Тоді ж і Бог благословив проти гордих дуків та беззаконної шляхти ставати. А тепер Іванець для своєї користі роздуває старе вогнище. Темний люд. Закарбував собі в голові кармазини да нашийники. Так тепер тільки тюкни, він по готовому сліду безумній речі й городить. Сам себе возмущає, а лукавий Іванець тим часом до свого добирається. Велика буде милость Боже, як ми його подужаємо. Другого дня на заході сонця зблизились наші подорожні до Гвинтовченого хутора, що стояв трохи збоку від серед гарної дубової та липової пущі. Проїжджаючи мимо ковалеву хату, у пущі жив коваль Хуторський, тільки що шрам підрізневся своїх, щоб поспитати чи дома пан Гвинтовка, як із дверей, мов лихий, пхнув жінку, трохи коневі під ноги не сунулась, а за нею з макогоном вискочив з хати чоловік. Уже ж, каже, я тобі дам за ці пісні. добрався тепер я до тебе. Бачить жінка, що нікуди втікати, давай круг Шрамового коня бігати. Ось, каже, лихо Велике. Хіба нельзя вже й заспівати? Ой ти старий дідуга, і загнувся, як дуга, а я молоденька, гулятий раденька. Чоловік справді вже був сивий, а жінка чорноброва й молоденька. Ось постій каже, суча дочка, дай мені тебе за космаки піймати, я тобі покажу. «Свою старість! Смійся, смійся! засмійся ти в мене, накутній! Моргай, моргай! Ось як моргну тебе, той ногами вкриєся!» «Та й давай гасати за нею круг шрамового коня!»